Бо соня ж між дерев пройду, Звернусь на ви до маминої хати. Зібрала мама яблука в саду, А запах яблук не змогла зібрати.